Salme 131 En sang ved oppstigningene av David Jehova, mitt hjerte har ikke vært hovmodig, og mine øyne har ikke vært overlegende, og jeg har ikke vandret i ting som er for store eller i ting som er for underfulle for meg. Sannelig, jeg har gjort min sjel rolig og stille som et avvent barn hos sin mor. Min sjel er som et avvent barn hos mig. «La Israel vente på Jehova fra nå av og til uavgrenset tid.»